А тепер? Ну, а я просто собі смертна, і звуть мене, ну, Ольга Іванівна Чорнявська. Добре? Вона не давала собі зусилля навіть удати, що ховає своє справжнє прізвище. А дозвольте вас спитати, Ольга Іванівна, а для чого ви так одягаєтесь? Хіба ви не розумієте, що це небезпечно? Ольга Іванівна лукаво посміхнулася. Ви гадаєте? А я не думаю. Навпаки, я цим показую, що не маю себе ні за яку злочинницю. І повірте, пане докторе, що вас у вашому маскараді швидше розстріляють, ніж мене. Запевняю вас. От побачите. І очі лукаво впевнено і ненормально блискуче зупинились на очах доктора Верходуба. Колись, а за давніх часів, погляд жінки зупинений у його очах більше, ніж слід, загрожував їй приємною небезпекою. Очі такої необережної жінки здригувалися внутрішнім здивуванням, поширювались, отстрибували. Зараз же знову налітали на його очі, відбивались і кінчали тим, чим кінчають усі метелики у грі з ліхтарем. Покірно, п'яно. Прилипали. Аби тільки з погляду викреслилась невеличка іскорка контакту. Але тут ніякої іскорки не викресалось, доктор Верходуб злегка зітхнув і спустив очі до кави. Мені все ж таки здається, ну, зрештою, це ми потім побачимо. А тепер дозвольте задати вам іще одне питання. Вам конче потрібно на той бік? Конче? Ви ж розумієте, що ви ризикуєте життям. Наяда замість посмішки злегка розтягла куточки малинових вуст. Розумію, далі? Так. Значить, є щось дужче за життя, що тягне вас на той бік. Значить, Життя ще не є найбільша цінність. М -м, може бути, хоча. А втім будемо вірити у свободу волі. Ну, принаймні у свободу вибору, не нами вибраної смерти. А для того, хто не хоче, нема смерті, пане докторе. Ну, та це довга філософія. А ви, значить, теж маєте щось на тім боці, що дужче за життя? А для чого вона це запитала? Перевірити себе? З бажання перевести у свідомість те, що дано їй одвічним? Очевидно так, Ольга Іванівна. І знову очі опилися в його очі, допитливі, лукаві, блискучі і знову скляні, без іскри контакту. Правда? Ну чудесно. Значить, нам по дорозі. «Отже, як нам добути дозвіл, га?» «Та якось уже будемо здобувати. Але ще одне ділове запитання. Є у вас тут хто-небудь з близьких людей? Батьки, родичі, чоловік, коханий?» Наяда лукаво глянула в бік. «Хитрий який. Ділове запитання. Йому страшенно цікаво знати, чи є в неї батьки. Ну, нехай є». Нехай батьки, родичі і чоловіки, кохани. А для чого це? Доктор Верходуб зробив іще серйозніший вираз. Для того, Ольга Іванівна, що треба з ними якось умовитись, де вас шукати, якщо з нами що-небудь трапиться. О, про це не треба турбуватися. Це все... Краще ви умовтеся. У вас є жінка, діти, кохана... Ага, все ж таки їй цікаво знати. Ні, Ольга Іванівна, ні жінки, ні дітей у мене немає. Були колись. Колись усе було. Тепер лишилась тільки, тільки наяда. Пана Ольга високо підняла трошки загусті брови. Не розумієте? Це істота подібна до людини. Коли Бог розбив Люципера з його армією.